Najlepša hvala uh, za vabilo. Uh, malo me daje tesnoba, odkrito povedano. Mislim, v bistvu je prvič, da v Mariboru nekje javno govorim. Mislim, da Maribor pač mesto, v katerem sem bil rojen in sem preživel prvih 13 let življenja V mestu, odkud je moja družina, moja oče zapustil neko pač, dažko globoko sled v kulturnem življenju v svoj čas. Glede um, um, na to smo v kulturi se pri malo poetično blizu neki verzi o kraju, kjer hiša mojega stoji očeta in tudi tisti, da buka žeja mesta sveta, spiljala ne bila golfiva kača. Um, Zdaj, kolikor gre za neko... Vrnitev v rostni kraj ne? je takšno podjetje obsojeno na neuspeh. Mislim, gre seveda za nekaj, kar je vnaprej obsojeno na to, da bo neuspelo srečanje, tega kraja ni več in tudi jaz nisem več, jaz mislim tisti, ki sem takrat odšel, kot zdavno. Se pravi, srečanje je nujno, nujno, naprej ne neuspelo, Samo neuspela srečna, da niso nekaj, kar bi nas z melanholijo, ali nostalgijo, ampak so očili tudi neka šansa. Pač šansa, da se spletajo nova nove razmerja, neke, neki novi načini, da se odprej možnost nečesa drugačnega in, in novega. Dobro, govor bom o temi, ki mi je zelo pri srcu, ki je tema glasu, razmerja glasu in hrupa. Jaz Upam, da ne bo, malo, malo vas bom namučil, no, povem naprej, malo vas bom namučil, eh, malo, ene stvari so malo brez popusta, mislim, rekel. In tudi primiri, ki jih bom dal, so ekstremni, mogoče ekstremni in, in zahtevni. Um, začel bom pa tako kot malo, kot, kot malo karikatura, karikatura filozofa. E, filozofi začnejo kje drugi je kot s Platon. Ne? Kje bi se stvar drugače začela? in um, začel bom z enim citatom iz Aha, meni ne slišite dobro, a problem glasu se je postavil, ja. problem glasu, malo bliže, ja, se malo, ja, to, to je zelo blizu naše teme, kako bi rekel, uh, glas, prenos spomena skozi glas in glas kot uvira za prenos spomena. <laughs> um, začel bom z enim citatom iz Platona, iz knjige Države in nenadoma o tem, kakšna naj bo idealna politična ureditev in nenadoma prijajo do tega dialoga med Sokratom in Sobesedniki, citiram, treba se je namreč varovati pred spreminjanjem muzične umetnosti, glasbe, skratka, v novo obliko, kot da se s tem celoti izpostavljamo nevarnosti. Da nikjer se ne spreminjajo načini izvajanja v muzični umetnosti, ne da bi se spremenili tudi najpomembnejši politični zakoni. Čovarsko utrdbo si morajo čovarji zgraditi tu nekje v muzični umetnosti, sem rekel sokratno več. Gotovo, protizakonitost se vanjo zlahka prikrade neopazno, je pritrdil. Da, vendar ko da bi šlo za igro in ko da ne bo storila nič slabega. Se res ne stori, nič drugega, je odvrne. Ko da se pomalem, naseljuje, tiho in skrivaj priteka v naravi in opravila, iz njih že kot večje pristopi dogovore, ki jih sklepamo med seboj, od pogodb preide na zakone ter državne uredbe, sokrat in to že z veliko razuzdanostjo, dokler na koncu ne zruši vseh reči, tako v zasebnem kot življenju. No, ta odlomek postavljam na začetek, ker je osupljiv na nek način. Osvpliv govori o spreminjanju glasbenih form, govori o spreminjanju glasbe. Spravi, nekdo se loti spreminjanja glasbenih form, zamestlji neko licenco, zamestlji neko svobodo, ponudi neke nove glasbene oblike, neke nove izvajalske oblike in kaj se zgodi. Vidimo, da tako kot Platon postavlja stvari, ne radoma od tega neka velika politična nevarnost. Spravi, čim bomo tukaj popustili, čim bomo popustili v glasbi, čim si bomo tukaj vzeli licenco in svobodo, se pravzaprav lahko zamajajo sami temeli zakonitosti. Tako se zamaje, zamaje tisti temelji, nekaterih temeljijo sploh dogovori, spoštovanje do avtoritet, začne se širiti razuzdanost, toga svetna ta beseda, pade tako v zasebnem kot v ojavnem življenju. Sprevi, z glasbo ni šale. Mislim, glasba je neka smrtno resna reč, ki je tesno povezana, mislim, to, zato je ta odlomek zelo zanimiv, glasba najtesneje povezane za državno ureditvijo in za zakonom sploh, za statusom zakonitosti. Čim popustimo v glasbi, pač preti nek propad, neka kataklizma vseh vrednot. Nenadoma so vse vrednote, na katerih je naša družba osnovana, postavljene pod vprašanje. In glasba je tukaj postavljena in Platon uporabi svojo emfatično besedo, za besedo oblika, pravi Eidos, se pravi ta ideja, Eidos. Te, čim se spremeni Eidos, potem sledi ta možni propad vseh družbenih vrednot. Eidos je tisto, kar v obliči kaos. Eidos je nekaj, kar je postavljeno na neko tanko mejo. mejo med hrupom in glasbo. Spravi, Eidos glasbe je tisto, kar v obliči hrup, ker stoji na meji hrupa, kar omogoči, da se hrup zadobi svojo formo in s tem, da hrub sadobi svojo formo, s tem korelativna gesta tega je, da se, da se kanalizira nasilje, da se kanalizira neko družbeno nasilje, neko nasilje, ki obstaja pred družbeno nasilje, recimo, in se s tem sploh spostavi skupnost. Zbri, uformljenje, ki ga predstavlja glasba, to, da glasba nadene obliko hrupu, je korelativno v spostavitvi same politične skupnosti. Sama politična skupnost ravno tako mora uformiti neko predružbeno naravno nasilje, ka postaviti na temelje zakonitosti. Eno gre skupaj z drugim, glasba je politična stvar, glasbo je treba braniti, e? treba je braniti določeno prakso glasbe. In uh, Platon je bil, je prišel v med drugim potem, da je, je svoje države preganjal pesnike, preganjal umetnike, e? Še danes mu pesniki ne morejo tega odpustiti, še danes se stiši vi filozofi, od Platon naprej, preganjate pravzaprav umetnost. Samo s tem, da je stvari postavil tako, je pravzaprav tudi umetnosti in pesnikom napravil nek zelo velik kompliment. Namreč, beseda ima moč spremenjanja, glasba ima ne v sebi neko neznansko moč spremenjanja, neko moč, ki jo je danes izgubila. Pravi, umetnost predstavlja realno nevarnost, zato ker se jo drži neka realna, realna sila, v sebi ima realno moč. In to so časi, ki so nekako nostalgično minili. Danes je pač umetnost neka posebna sfera, ki ima zelo, zelo, redko to moč. Prišli bomo na koncu do tega, da je lahko takšno moč dobi, da dejansko postavi pod vprašaj neke družbene zakonitosti in tiste temelje, na katerih se slonijo pač vsi, vsi dogovori. In očitno je, da danes živimo v nekih časih, ki so Platonovim direktno nasprotni, ki so kar se da različni. Po čem danes presojamo umetnost, po čem presojamo glasbo? Ja ravno ne potem, da se drži istih ustaljenih form, pa da se ne bi spremenjala, ampak presojamo nekega umetnika ravno potem, da ima moč inovativnosti, se pravi, da je zmožen proizvesti nove glasbene oblike in samo inovacija, spregolj živimo v neki družbi napredka in razvoja, kulta napredka in razvoja celo, kjer je Eidos, ta platonski Eidos, Eidos samo, če se spreminja. Samo, koliko se spreminja, toliko potem presoje njegovo vrednost. Kolikor ima inovativno moč, toliko je lahko nekdo umetnik. nekdo ne more biti umetnik, če samo ponavlja stara kopita. In pri Platonu pa je videti, da natanko to ponovitev nekaj temeljne glasbene forme je tisto, kar, um, drži skupaj glasbo in kar nazadnje drži skupaj družbo. Če pri tem popustimo, preti pač nek splošen propad. Ne bom citiral še iz zakonu, da analogna mesta temu se platom večkrat vrne. Čim v začetku pravi so bile, je bila oblika, so bili zakoni in svoboda. Eno in isto. Gdje so po svoji lastni prosti volji koteli zakone. Ne? Ampak čim se začela ta licenca zopet v glasbi, vedno iz glasbe, zanimivo, vedno iz glasbe izhaja katastrofa, ne? začne se v glasbi, eni začnejo malo drugače igrati, potem pa vse ostalo, pravi na koncu zdaj se je pri nas iz muzične umetnosti razvilo mnenje vseh, da so v vseh rečeh modri in kršitev zakonov, sledila pa je svoboda. Po iz te svobode se potem razvijena nadaljna svoboda, ko ljudi noče služiti oblastnikom, ni pa sledi svoboda, ko se izogibajo v očetu, materi in starejšim ljudem, ni imar niti za prisege, niti za obljube, niti za bogove nasploh. To še močnejše mesto. To je star Platon, tik pred umar. umrl. Celo življenje se je vlekla ta, njem ta, ta obsesija z nekim centralnim mestom glasbe. In, Težave izhajajo iz tega, težave nastanejo v tisti trenutek, ko vzamemo pravi platon svoj lastni užitek za miro glasbe. Znači, ko za stvar postane stvar, nek, ko presoja glasba postane stvar nekega osebnega okusa, subjektivnega mnenja, tega koliko uživanja nam nekaj nudi. Čim na to pristanemo, potem pristanemo na to, da pravi da se na glasbo pač reagira s hrupom, žvižganjem, nemuzičnim kričanjem nožice in njenim ploskanjem, ki je izraža pohvalo. Se pravi, na glasbo množica reagira z tem svojim hrupnim odzivom, hrup je odziv glasbe, ampak s tem, s takim odzivom, s takim hrupnim izražanjem svojega mnenja, samo glasbo zvede na hrup. Sama glasba postane hrup kot katerikoli druge. Zakaj ima glasba to moč, zakaj ima glasba to paradigmatsko vrednost, da iz njo ni šal, da čim spremenimo neki tako izdrs, preti nevarnost, zdrsa v kaos, v hrup, dezintegracija? Ravno zato, ker pri Platonu je glasba, tudi glasba je mimetična umetnost. To tudi glasba oponaša. Kaj je oponaša? Oponaša harmonijo in ritem univerzum. Oponaša nek red, neko zakonitost, ki je navzoča v samem univerzumu. In človeški zakoni se morajo ravnati po, tem, po tej harmoniji, po tem ritmu samega univerza. Spravi, tisto, kar glasba prinaša na dan, je harmonija natura in kultura, če ne Spravi, teh zakonitosti logosa, ki je vpisano v samo natura in na drugi strani kulture, spravi tistega logosa, na katerem je utemeljen naš zakon. Glasba uprizarja tako nekoče, materializira harmonijo enega in drugega, ampak ne samo uprizarja dejansko s tem, da je glasba sploh možno, da je kot je, vzpostavlja to harmonijo, garantira to harmonijo. Glasba je na nek način garant harmonije enega in drugega, kozmosa in človeške družbe. In prav zato, čim popustimo v glasbenih zadevah, preti, da um, cela družba, celo skupnost lahko razpade. Zdaj, če je glasba tisto, kar nadene v formo hrupo, v obliči hrup, ki spravi v neko harmonijo, potem je ta gesta glasbe vsele na določen način dvoumna. Um, hrup je korelativen z nasiljem in uh, s tem, da ga glasba v, niči, v, v, v obliči, odkot glasbi ta moč. In tu je dvoumnost te situacije glasbe, dvoumnost, ki se drži na nek način celotne, celotne zgodovine glasbe, da je v glasbi neka dvorezna in nevarna lepota. Lahko bi rekli, da hrup ni preprosto nekaj, kar bi glasbo ogrožalo od zunaj, kot ne muzični šum, ne glasbeni, ne glasbeni zvok in ne glasbeno oglašanje, ampak je določen način preti od znotraj. In, še bolj zaostreno rečeno, na določen način tisto moč, obstaja neka skrivna zveza med glasbo in hrupom, glasbo in nasiljem. Tisto moč, ki jo ima glasba, da v obliči nasilje, na določen način to moč dobiva tudi od nasilja samega. Spravi, v, v sami glasbi je na nek način vsebovano eh, to To, to moč zakrotenje, mod zakrotenje hrupa dobi od ukročenega hrupa samega. In s tem postane njegova talka. Obstaja neka hrbna stran glasbe, ki je stran glasbenega nasilja. Recimo ta zveza med glasbo in, in oblastjo, med vsako glasbo in vseležno oblastjo, ki vidi Platon, je ob enem uh, zveza, ki na določen način povezuje glasbo z nasiljem. In če malo, mora malo priporočati kakšne knjige v branje, recimo v slovenskem prevodu, obstoji knjiga Paskala Kynjarja, ki se imenuje Sovraštvo do glasbe. Zelo zanimiva knjiga. knjiga. Ponavadi je glasba povezana z sublimno močjo ljubezni. Če glasba ljubeznih ljubezni, hrana, dalje igra Tako se začneš, eksperjev komat, if music be the food love tako naprej za Akinjarja. Akinjar skuša izpostaviti to nekako nasprotno gledišče, da obstoji neko glasbeno nasilje, ki, lahko, ki je tesno povezano sovraštvom. In Apollon, ki je bil zavetnik glasbe, zavetnik lepih umetnosti, je imel dva atributa, lok in lira. Z na eni strani, lira, ki je glasbeni inštrument, drugi strani, lok, ki je orožje pa ko obstoji neka tajna ves med lokom in liro. Se pravi, to nista preprosto dve, dva nasprotna pola, ampak na določen način Apolon v sebi združuje oboje. Združuje pač to moč harmonije in lire in hkrati nasilje orožja. Pravi, ta ost, ta dvojna ost je na nek način tisto, kar poganja celotno, celotno glasbeno zgodovino. Dobro. To je recimo prvi parameter, prvi parameter. Razmerje med hrupom, glasbo, nasiljem in oblastjo, izhajajoč iz platna. Zdaj bomo šli po neki drugi poti. Če poskusimo v to razmerje med glasbo in hrupom, glasbo kot formo in hrupom kot kaosom, postaviti ta element glasu. Človeški glas ima neko zelo, nek zelo poseben status. Čim se oglasi človeški glas, um, ne pravi, da vsi ostali šumi, vsi ostali hrupi postanejo tako kot zvočna kulisa. Na nek način takoj postane glavni akter, dobi glavno mesto na ozadju ostalih um, šumov. Kaj je tisto, kar izdvaja človeški glas? Dve določenici. Prva je ta, da je glas, človeški glas v notranji zvezi smisla. Sprevi, čim se oglesi človeški glas, se obenem z njim porodi nek horizont smisla. Porodi se horizont, v katerem pričakujemo smislu. Sprevi, človeški glas vedno slišimo, razumemo kot izražanje. Kot izraz nečesa ali nekaj, kar nam hoče sporočiti, nek pomen. Pri glasu se vedno drži moment eh, izraza v pomenu povnanja neke notranjosti. Spremljivo, obstaja neka notranjost, kako hočete podnarekovaj duša, neka domnevna notranjost, iz katere prihaja glas in za samim tem, da prihaja iz te notranjosti, ga povnanja izraža in sploh pravzaprav ustvari predpostavko tega, te notranjosti, te duše. Seveda lahko različni zvoki, lahko naredimo različne zvoke z namenom, da bi nekaj popnili, samo glas je pri tem drugačno drugih, zato ker je intencionalnost, namira pomena, namira smisla, namira izražanja, notranja samemu sredstvu. Glas je sredstvo izraženja smisla hkrati, pa ga naseljuje sama subjektivnost, ki skušata ta smisel izraziti. In, če pogledamo v tej luči, potem se v glasu drži neka teleologija, neka smotrnost. Glas ima nek smotr, ima tega, da bi sporočil nek smisel. In uh, v tem pomenu je glas sredstvo in neka lestev, ki uporabimo zato, da splezamo, splezamo do smisla, In ko splezamo do tja, jo na nek način zavržemo, postavimo klepajo, odmislimo. In ta opozicija med smislem in glasom je na določen način paradigmatska. Se pravi, smisel je nekaj idealnega. Smisel ni material, smisel je ravno ideja kot taka. Glas pa je nekaj materialnega in s tem da skušamo z glasom proizvesti smisel, s tem nastane nek proces idealizacije. Se pravi, nek proces, kjer stoji nasproti materialnost glasu in idealnost smisla. In smisel je nekaj, kar je recimo univerzalno in kar je ponovljivo. Kolikor je to, kar prinašal sporočila, je vedno nahaja v nekem mediju univerzalnosti in v mediju tega, da je smisel, pomen, Vsele je mogoče reproducirati, reproducirati ga je mogoče, recimo, z jezikom. Smisel je mogoče klonirati. Nasprotno pa glas, v drugi strani, je materialen in v te svoji materialnosti singularni, se pravi, enkratno. Prav ta hip, ta glas. Smisel je nekaj, kar se tako izgubi v univerzalnosti, v mediji univerzalnosti, glas pa nasprotno ustraja v svoji singularnosti, v svoji materialni konkretnosti in vedno napotuje na tukaj in zdaj. Ne? In kot tak, kot tisto, kar napotuje na tukaj in zdaj, ne doprinaša v ničem, k tvorjenju smisla. Spravi, stoji v neki opreti smislu. Smislu je presen, glas je singularno. Druga eh, poteza glasu, je v tem, da ima glas neko zelo močno prizenco. Nek občutek prisotnosti, ki ga daje glas, je nepemirljiv s katerimkoli drugim šumom. Na določen način ima neko magično moč, neko magično moč da, da postavlja, nemara sploh vzorec za tisto, kar imenujemo prisotnost, kar se v enfatičnem pomenu imenuje prisotnost, In vzorec za to, da, da smo na določen način prisotni sami sebi. Kako smo prisotni sami sebi? Tako da slišimo svoj lastni glas. Zrevi, samo prisotnost, je, sama samo prisotnost zavesti je zelo, zelo temeljno povezana s tem, da slišimo svoj lastni glas. V tem, da slišimo svoj lastni glas, nastane nek kratek stik, sami smo oddajalci tega glasu in sami smo njegovi prijemniki. In ta kratek stik med odejavcem in prijemnikom v tem, da sami slišimo svoj lastni glas, je namara neka osnovna gesta, ki je spostavlja za gest. Glas je z nami od prvega trenutka naprej. Glas je prva vez z drugim. En francoski teoretik je pred napisal eno knjigo z naslovom lhombe la voix, Popkovina in glas. Zakaj popkovina in glas? Popkovina je pač fizična, zve, fizična vez med mater in otrokom, Tisto je, ko vse ta fizična ves pretrga, stopi na njeno mesto glas. Se pravi, nematerialna ves, mati posluša prve, prvo oglašnja, otroka, glas je prvi znak življenja in otrok se orientira po glasu matere. Glas materi je prva izkušnja drugega, drugega človeka, prva izkušnja intersubjektivnosti. Se pravi, obstaja neka zelo močna, zelo zelo močna ves med glasom in samim pojmom prisotnosti. Ta vesel za tem je močno, te se ne bom spuščal v filozofske, bolj tehnične razlage, da je nek francoski teoretik, zelo slovit francoski teoretik, Jacques Derida, skoval termin fonocentrizem. Fonocentrizem, osredinjenost na glas. Pravi, nemara je cela zgodovina metafizike, zgodovina fonocentrizma. se pravi, nekega centralnega izkušnje samopresotnosti v glasu in prvenstva glasu in iskušne prisotnosti skozi glas. In za. daja, je to, v neko zelo zelo močno izkustvo, toda iluzorično. Neka iluzija, neka konstitutivna iluzija se drži glasu in zato je svojo filozofsko smer poimenoval dekonstrukcija, Razgradnja, razgradnja te nevidezne žive samoprisotnosti, autoafekcije pri samem v glasu samega sebe, pri samem sebi, če ne tako rečem. Dobro. Zdaj Dva parametra, smisel, odpiranje horizonta smisla, nosilec smisla, tisto, ki sploh prinaša smisel, je glas, in drugi parametr, prezenca. Um, že bom dva kratka literarna zgleda. Oba sta, dobro, mislim, oba sta na svoj način znana, eh, z določenim namenom. Prvi, moj prvi zgled je kratka zgodba Itala Kalvina. Italo Calvino, pa sloviti italijanski. Pisatelj in v, let, v letu prednje je umrl, leta 84, je napisal zgodbo z naslovom Kralj pristeškuje. On na skolto. In ta zgodba je bila med drugim plot Kalvinovega sodelovanja z ločanom Berijem za slovitim italijanskim skladateljem, katerega posnetek bomo na koncu slišali. V neki drugi, malo drugi izvezi. In klčano Berijo je dejansko leta 1984-1985 napisal opero Kralj pristuškuje. Zdaj to zgodbo vzamem iz nekega čisto pedagoškega stališča, zato ker ta zgodba v celoti sloni na tem, kar sem zdaj govoril, se pravi na dveh osnovnih določilnicah glasu, ena paradigma glas kot proizvajanje smisla, druga paradigma glas kot prezenca. Pravi, pa so ko na enega nasproti drugemu, je tisto, kar je gibalo te zgodbe. In zakaj gre v tej zgodbi? Obstoji kralj, ki je sam v svoji prestolni dvorani na prestolu z žezlom, krono in tako naprej. Z državnim udarom je prišel na oblast in zdaj je prišel, dokoder je pač sploh mogoče pridati v tej družbi. In kaj počne zdaj sam v svojem prestolu? Ja, poslušam. Posluša, kar najprej prisluškuje, posluša zvokom dvora, palače, Poslu, prisluškuje zvokom mesta, prislu, posluša glasbo tudi, ki igrajo v njegov namen, posluša neke demonstracije na cesti, ki jih zatrejo in tako naprej. In zakaj posluša? Sprevi, kralj, kralj, tako kot je definiran v te zgodbi, je uho. Kralj, funkcija kralja se zvede na funkcijo ušesa. in Kalvino pravi, vse, vsa akustična pota kraljestva se stekajo v kraljevo dvorano. Zakaj kralj posluša? Ja, zato, ker ga je strah za svoj, svoj prestol, za svoj položaj. Zato, da bi razločil med vsemi temi zvoki, šumi in glasovi glasovi, ki jih sliši, da bi razločil uporne glasove, tiste, ki bi vtegnili likovat za roto, od tistih, ki so obogljivi, ki so služijo, zvečno služijo kralju. In bolj, ko posluša, bolj ne mogoče je, da bi razločil ene od drugih. spravi to poslušanje je, lahko bi rekel samo na besedo, paranoja, paranoja interpretacije. Bolj, ko poskuša razumeti, razločiti te glasove, bolj se mu ta ločnica izmika. Lahko, da so vsi lepo prijazni in se mu in tako naprej. Toda, kaj v resnici hočejo. Ne? Vsak glas, ki ga sliši, je glas z dvojnim In bolj, ko poskuša prisluškovati vsem glasovam, razpresti mreže, te akustične mreže po celem kraljestvu, več je paranoja. Bolj ga je strah. Kar tudi, če... Skuša kar naprej razbrati ta skrivnih smisl, ki mu uhaja, in tudi, če se vse dogaja normalno, ali tudi, če tišina, je pravzaprav paranoja še večje, citiram, pravi, mogoče se vse nadaljuje tako, kakor prej, gleda je palača že v rokah samo z Niso te še retirali, ker tako nič več ne šteješ. Pozabili so te na tronu, ki ni več tron. Nespremljeni tok življenja v palači je znak, da je prišlo do državnega udara, nov kralj poseda na novem prestolu, na ta bo izrečena sodba, ki je tako brez prizivna, da se nikom nikomur ne budi izvršiti. Sprej, tudi, če vse normalno, je še bolj grozno. Uh, Kralj kraj ne posluša sam, ima svojo udbo, svoje mikrofone, svoje tajno policijo in tako naprej, ampak tudi tem ovaduhom nikoli ni za Ker kaj je smisel ovaduhov? To, da kar naprej govorijo, obstojijo zarote, ker če ne je bilo potem bi izgubili službo, zakaj bi eh, jih še naprej država plačevala, in drugič, eh, vse, vse je pod kontrolom, vse obvladujemo, ker če ne bi obladoval, potem pa če ne bi zaslužili svega dnarja. Tudi v vduhi nič ne pomaga, več kot v vduhov, večja je paranoja. Na? Ta scena je scena, mislim, najbolj veste, da je Foucault, Mišelj Foucault spod čas postavil neko paradigmo sodobne oblasti, ki se imenuje panoptikon, izhajajoči iz Bentama, no ta panoptikon, kjer so ravno vsi podložniki izpostavljeni pogledu, skrivnemu pogledu, ki pa sam, sam nosilec tega pogleda ni viden, in tu imamo panakustikon, spravi nekoga, ki univerzalno lahko posluša vse, ne da bi bil sam slišen. In, uh, Boliko posluša kraj, manj je tudi jasno, a mogoče ne sliši samo glasove v svoji glavi. Mogoče pa vse to, kar sliši, pravzaprav odmeva samo v njegove glave. V glasu je nek moment, ki je moment psihoze. Prvo, neko, prvo, standardno znamenje psihoze je slišati glasove v svoji glavi. Ne moremo razločiti iz dobro, kaj je zuna, kaj je znotraj. Ne? In a, mogoče ta moment psihoze samo povečuje pomnožuje nek moment, ki se drži s glasu. Spravi, je ta moment direktnega prehoda med zunaj in znotraj in ne možnosti, da bi to ločnico enkrat zavselej spostavili. No in Drugi del te zgodbe, ne bom naprej razpredil, pa se začne tist hip, ko med vsemi temi hrupi in glasovi, ki jih kralj zalezuje, prisluškuje, ki jim ne more priti na kraj, nenadoma sliši dejansko nek glas, ki je glas drugega. Spravi, sliši sredi noči nek ženski glas, ki poje. In tist klip, ko sliši to pesem, ko sliši to ženski glas, ga mine ta hermeneutična paranoja, ta paranoja interpretacije. Pravi, na določen način sliši ta glas, ne da bi mu bilo treba interpretirati, ne da bi mu bilo treba iskati skrivni smisel. In kaj je v tem glasu, citiram, nihanje mesenega grla. Glas pomeni tole da je tam živa oseba nekdo z grlom, s prstnim košom s čustvi in ta nekdo polni zrak z glasom, drugačnim od drugih glasov. Za glasov potrebni jeziček pod grlom, slina, otroštvo, patina minulega življenja, nemen duha, človekovo veselje, ker zračnim volovom daje svojo obliko. To, kar te privlači, je veselje, ki ga glas občuti, da obstaja kot glas. V prvi imamo to drugo paradigmo glasu, Ker ni potrebno iskati skrivnega smisla, ampak je prisotnost, sama materialna prisotnost, dovolj. In ta glas ima dve bistveni potezi. Prvič, da je autoreferenčen, da se ga naša samo sam nasad, ne pomeni nič drugega kot lastni akt produkcija. In drugič, to, da je enkraten. Vsak glas je enkraten. In v tem, da pomeni samo samega sebe in da je enkraten, je neustavljiv. In ta glas ob enem pomeni nek poziv. Ta glas nagovarja, interpelira kralja. In kral ne mora drugače, kot da ne bi pritegnul temu glasu, se pravi, če sam zapoje. Sam se spusti v dialog s tem ženskim glasom, sam začne pet. Ampak kralj, ki poje, niha biti kralj. Kralj, ki poje, ni več kralj. To ni več kralj, ki posluša karanojično, kaj so vsi glasovi v kraljestvu. In v zadnji sceni te zgodbe kralj zapusti palačo, eden kot nosilec eneg, enega glasu med mnogimi glasovi. Se odpravi iskati ta neznani ženski glas. V temi? Skatka kaj. Zapusti svoj prestoj. Spusti se v materialnost glasu. Na govorjenje od materialnosti glasu in materialnost glasu v določen način je na magija razgradi samo dominacijo, razgradi samo oblast. dovolje magija v ljasu, da razgradi samo oblast. Tako se konča ta zgodba. In vsej priprečljivosti ali briljanci te zgodbe nas mora vsem navdajati z določeno skepso, z določnim dvomom, da je stvari mogoče razrešiti tako preprosto. Na tak način. In tisto, kar nas mogoče prvo mora navdajati z dvomom, je, je kaj? Natančno to, da je ta glas ženski glas. Obstoji zelo dolga fantazmatika ženskega glasu. Spravi, slišal je žensko z velikim žel. Ženski glas. Obstoji zelo dolga fantazmatika tega, te zapeljive moči ženskega glasu, ki gre nazaj do omita v sirenah. Ne? in en feministični komentar, v kateri zgodbi pravi učinkovito v enem, v enem stavku, ženska poje, moški misli. Z pravi, ženska tudi v tej zgodbi počne to, kar so počeli žensko skozi celo zgodovino, se pravi, pojejo in s tem um, proizvajajo ta zapeljivi glas. Moški je pa pač, um, oblast, logos, označevalec, pojem. Ne? Se pravi, ta zgodba, ki kakor je fascinantna na določen način, reproducira neko zelo staro fantazmo, reproducira neko zelo, zelo staro opozicijo, opozicijo, ki stara toliko pod človeštvo, s tem, da jih obrne pred znak. Se pravi, to, kar Kalvino hoče, je dobra sirena. Ne tista sirena, ki tira ljudi v blaznost pogubo in tako naprej, da se njihova ladje razbije v tistih slučarjih, ampak sirena, ki je odrešiteljica kateri glas bo pa zdaj odrešil od vseh teh zagad moške oblasti, iskanja smisla, paranoje in tako naprej. Ne? V je ta sestop v materialnost glasu, in tukaj pa cvarim, sama materialnost glasu je fantazma. Na nek način se je vedno drži neka zelo močna fantazma. Sestop v materialnost je sestop v čisto fantazma. lahko. In temu nasproti dajem drugi literarni zgled kako bomo prišli do konca. Drugi literarni zgled, ki, mislim, vidite, zakaj sem izbral to zgodbo, ker natančno postavi nasproti iskanje smisla in vsako iskanje smisla za kalvina na zadnji vodi v paranojo, fregmenutika je paranoja, paranoja ne, in uh, paradigmo čiste prezence, ki pa naj bi bila odrešitev. Moj drugi zgled je malo bolj zahteven, mogoče ali navaden, ne vem, koliko, mislim, zelo zelo znam tudi, zelo zelo znam. In uh, gre za uh, Samuela Becketa. Samuel Beckett, ki je tačo dobro. Eden največjih sodobnih pisatelja, človek, ki je dobro nagrado. In preprogram samo en, en kratek citat. En kratek citat, ki je, ki po mojem, najbolje zgošča to, kar hočem tudi samo na nek način povirati o glasu, o statusu glasu. Ta citat moram se nosituirati. Ta citat je iz iz romana, ki se imelijo Neimenljivi, Blina Mablet, roman je šoljeta 53. To je en velikih, velikih, velikih romanov 20. stoletja. Ampak sam Neimenljivi je tretji od trilogije romanov. Prvi roman ima naslov Moloj, drugi Malon umira in tretji Neimenljivi. In to, kar je treba samo za v par stavkih vedeti, je to, da v prvem romanu imamo še neko Zgodbo, zgodbo Moloja, ki se odpravi iskat svojo mater, zgodbo Morana, ki se potem odpravlja iskat Moloja, obi iskani na nek način propadeta. V drugem romanu, že ta zgodba na nek način odpada, imamo samo še enega človeka, ki se imenuje Malon, ki v bistvu je prikovan v svoji sobi in čaka na smrt. Ime tem, ko čaka na smrt, se izmišlja zgodbe. Spravi, zelo veliko stvari je že zginilo od prvega romana do drugega. A je mogoče še bolj reducirati? Je mogoče. Pri Beckertu imate vedno to, reduciraj še bolj, reduciraj kolikor se da. In v tretjem romanu, ki ima naslov neimenljivi, imamo pač dobesedno neimenljivi glas. Glas, za katerega nikoli v celem romanu na 200 stranih ne zvemo, odkot izvira, kdo to govori, ali se to odvija nekomu v glavi, a sploh komu govori. In ta glas se vse čas zgublja. Zgublja se kar naprej v digresijah, kar naprej zgleda, da bo smisel zdaj, zdaj omanjkov, kar naprej z ene ideje na drugo malo preskakuje, ampak mu ideje štrenemo, kar naprej zmanjkuje. In kaj citiram, ne moram si, kaj ta, mi, ta citat mi zelo všeč, pravi, ušla mi iz glave moja mala privatna ideja. Nič hudega, prav, kar sem se domislil druge. Mogoče je to ista, ki se vrnile. Ideje so si tako podobne, ko jih enkrat spoznaš. Ideje so si podobne, ko jih enkrat spoznaš. Se pravi, redukcija smisla, redukcija ideje na, na zadnje s čisto ustrajanje glasov, ustrajanje do zadnjega diha, do zadnje strani, do zadnjih treh stavkov, slovitih treh stavkov, ki se glasijo, nadaljevati jo treba, ne morem nadaljevati, nadaljeval bom. Se pravi, na zadnje halo pristane. Čisto, čisto samo ustrajanje glasu je edino, kar ostane od vse, vseh teh treh romanov. Redukcija telesa, redukcija smisla, ni več važno, kaj ta glas govori. Važno je sem to, da vztrajam. In tukaj je ta citat, ki, ki, ki bi pač prebral, ker se mi zdi zelo dobro. Recite mi, kaj čutim in rekel bom bom, kdo sem. Rekli mi bojo, kdo sem. Ne bom razumel, ampak bo izrečeno, ampak bo izrečeno. Rekli bojo, kdo sem in jaz bom slišal. Brez šesa bom slišal in bom rekel, brez pust bom rekel, slišal bom zunaj sebe, potle tako je v sebi, nemara čutim to, da je en zunaj in en znotraj. In jaz na sredi. Nemara sem to, tista reč, ki deli svet na dvoje, na zunanji del in na notranji. Nemara je tanko kot brito, nisem ne na eni strani, ne na drugi. Na sredi sem, pregrada sem. Imam dve plati in nobene gostote. Nemara čutim to. Čutim, da se tresem. Bobnit sem. Na eni strani je ljubanja, na drugi svet. Jaz nisem na nobeni. To se mi zdi najboljših citatov o statusu glasu. Um, tam kot ta pregrada, ki deli svet na tvoje, na zunaj in na znotraj. In ki ne more biti preprosto postavljena na, ne, na eno, na eno, na drugo stran. Kaj je glas? Glas je sam operator prehoda med zunanjim in znotraj. In nekaj, ker sploh šele vzpostavlja ločnico med zunanjim in znotraj, spraviti tisto ločnico, ki loči zavest od zunanjega sveta. Prva epistemološka, če ne tako rečem, odločitev je ravno odločitev o statusu glasu. In včasih se sodobno literaturo pač skuša zavest na ta na o stream of consciousness, tok zavesti. Ampak, če rečemo tok zavesti, rečemo že preveč. Mislim, pri ker tu ne gre za tok zavesti, ker, če rečemo tok zavesti, potem imamo že konstituirano zavest, pa svet na nasprotni strani. Ali tisto, kar hoče doseč s tem svojim glasom, s tem redukcijo smisla, besed telesa, vsega, je sam rob. Sprevi, sam rob, kjer na določen način jaz segam v svet in sed, svet sega v mene. Ampak nek rob, ki nima svoje ontološke konsistence, ki je tenek kot brito, ima samo dve plati in nobene gostote. In natančno ta rob, ta rob vtileša glas. To, da nima nobene plati nobene gostote, to, da je na samem robu med zunaj in znotraj, hkrati tisto najbolj notranje, najbolj intimno naše, pa hkrati tisto intimno naše, kar gre ven, v svet. Ustoji zelo dobra beseda za to, ki je, se je resumil Jacques Lacan. In to pa ekstremnost. bilo ekstimnost. kot nasprotje intimnosti. Tisto, kar je hkrati notranje in zunanje. Kar je na samem robu zunanjosti in notranjosti. In toliko mislim, da je pač glas natančno utelešenje uh, tega roba, ki je nek, je nek rop, rop med uh, telesom in jezikom, rop med naturo in kulturo, bi lahko rekli. med telesom in duhom, med subjektom in objektom, med mano in drugimi, vedno je na nekem, na sami, sami meji, na sami ločnici in v te ločnice. Ampak mogoče v zadnji instanci, in to bom pustil v suspenzu, In napačno pačno reči, da je vtelešenje ločnice med, recimo, subjektom in objektom, med neutralnost in sensionalnost, ker to predpostavlja, da imamo že konstituirano neutralnost in sensionalnost, že imamo subjekt in objekt, nas in svet. Mogoče je tako, da ta meja, sam ta rob, ta ločnica, šele sploh proizvaja ti dve heterogeniji omloči, šele sploh generira njeno razliko, njeno heterogenost. Na, na samem tem robu se odloča, in na heterogenost. Dobro, zdaj po tem ekskurzu o glasu se vračam k našemu izhodiščnemu problemu, razmerju med glasbo in krupom. In lahko bi rekli, da glas na določen način ni direktno omestljiv v to ločnico med hrupom kot kaosom, nasiljem in glasbo kot formo, eidosom, ampak se zopet nahaja nekje na njunem, na njunem presegu. Če sem postavil ta dva parametra, se pravi prezenco in smisel, kot nekaj osnovna parametre glasu, potem vidimo, da glasba na določen način inkorporira, materializira natančno to dvoje. Se pravi, Tudi glasba to, na nek način metaforizira glas ali dopolnjuje, napravi za posebno sfero te dve, te dve komponenti glasovih, jih postavi v poseben svet in določi nek, svoj poseben prostor in čas. In tudi glasba ima natančno to magično moč, da je bolj prisotno kot karkoli kar, kar, kar, kar drugega. Čim se oglasi glasba, utihnejo ostali, ostali šumi in zvoki. In, Razmerje med glasbo in smislom je na nek način paradoksno ali še bolj povdarjalo, z tem, da ne moramo glasbi pripisati direktno nekega smisla, da ne moramo pripisati direktnih pomenov, kaj pomeni glasba. nikoli ne moramo direktno tega reči. Ampak prav zato uh, utelješa smisel kot tak. Sprevi, prav zato uteleša nek smisel, ki je, tega, ki je višji od tega, kar lahko rečemo z beseden. Sprevi, glasba na določen način vteleša nadpomen. Drži se je nek presežni smisel in prav zato, ker ima v sebi to moč preseganja vseh posameznih pomenov k višjemu smislu, k poslednjemu smislu, če ne tako rečem, prav zato je so vsi izvori glasbe na določen način povezani z religijo. Ta transcendenca glasbe je hkrati bila močno navezana, nekaj, kar je sakralna glasba lahko od vsega začetka uporablja, je bila močno navezana na nek ritualni prostor, nek ritualni gestus. Spravi, to, da glasba v sebi povezuje prezenco in smisel je bilo v nekem, v nekem smislu, ki nadaljuje Platonovega, ravno garant višjega smisla. Sprej, to na nek način je s tem, s to povezavo, smo dobili nek, nek, neko magično moč, ki lahko garantira višji smisel, višjo prezenco višji smisel. In to je recimo, neka tradicionalna vloga, tradicionalna vloga glasbe, ki je šla skozi zelo mnoga obdobja, ampak ki se je držala po svojem izvoru, se je držala tega ritualnega, ritualnega gestosa. In uh, s tem pridem do, do dveh primerov, ki bi jih rad uh, predvajal. Mislim, da gre drugače, da, kot da bomo poslušali neki glasbe, zelo težavne glasbe, jo posaram naprej, nekaj pobegniti. Um, s tem, da je glasba na, dolo ne na, To transcendenco smisla in čisto prisotnost je na drugi strani uh, hrup, nevarnost hrupa, vsele, uh, se je vsele držala nevarnost upora. Spravi, upor se je kaže kot hrup. V nutek, ko imamo opravka s hrupom, vidimo, da imamo opravka z nečim, kar... Uh, nu odpor upor proti neki recimo vladajoči paradigmi glasbe kot ujemanju prezence in tega višjega smisla. to je mogoče historično pač pokazal, da vse glasbene inovacije so se so bile pričakane na začetku kot nekrup kot nevarnost kaosa je mogoče pokazati skozi razne načine, kako je delovala historična, če danes deluje popularna glasba, sem tisto, kar um, bi rad končal, je nek, nek, moment. nek moment, kjer se je sesula ta tradicionalna paradigma glasbe in se sesula natančno ob nekih točkah upora, odpora, ki jih je predstavljal interfejs glasbe in hrupa, če naj tako Spravi, nek način, kako uporabiti hrup znotraj same glasbe. To je bil trenutek, ki je zelo obeležel, pač sam rob neke klasične paradigme glasbe in ki je pomenil nek radikalni spon modernizma. Um, Vidite, da danes pač ne živimo v platonovskih časih, kjer bi lahko glasbene inovacije sprožile nevarnost za državne zakone, nevarnost za družbeno ureditev, ureditev in mir. In jaz mislim, da bi v zadnji trenutek, ko je bilo to mogoče, paradoxno, še redno v 20. stoletju, bilo leta 1913. Spomladi leta 1913 se je v roku enega meseca Se, se na dveh koncih Evrope zgodila dva dogodka, ki ste videti danes malo nevrjetno. Schönberg, ki je bil pač glasbeni avantgardist, ki se je prvič pojavil glasbe, je imel na Dunaju koncert svoje glasbe in glasbo svojih učencev. In sredi tega koncerta med temi je Altenberg, lider, ki so bili Altenberg, lider je dejansko med publiko če dalje bolj neko strašno nelagodje, strašno nezadovoljstvo, če dalje večja je jeza, Prekinili so koncert in začeli so se ulične demonstracije. Se pravi, obstajala je 1913, obstajala je možnost znotraj klasične glasbe, obstajala je dejansko možnost napisati glasbo, ki spravi ljudi na ulice. Dobbesedno, nastane revolt, ker se ljudem zazdi, da če pa možno taka glasba, potem je nevarnosti, sama državna uroditev, ustava v nevarnosti. Vse bo šlo k vragu, če, če nam nekaj takega dovolijo. Dobro, Šemberg je bil en tip uvedbe nove glasbe, atonalnosti. Drugi tip uvedbe te glasbe je bil Stravinski. In slab mesec kasneje je Stravinski v Parizu imel prvo predvajanje te njegove za oslobite skladbe vsak ljudi preantom, posvečenje pomladi, ki se je skušala vrniti k nekim primarnim ritmom poganske Rusije, scene iz Poganska Rusije, dobesedno podnosloh. Glasbek je zelo fascinantna, ki je kasneje postajala zelo znana in tako naprej, ki je dobesedno v istem času je imela enak učinek. Spravi, ljudi je spravljala na ulice, prekinili so koncert, In so rekli, to je pa to mač. Mislim, to, kam bomo pa prišli. Ne? Zbri, zmožnost, da glasba zbudi, prebudi, da nenadoma zamaje neke osnovne stvari, ki držijo družbo v skupi, mislim, da je leta 1913 je bil zadnji trenutek, da je bilo to mogoče. Kasneje, če je bilo kdaj to mogoče, je bilo mogoče recimo, skozi določene trenutke zgodovine roka, skozi nastanek panka, spravi, seveda skozi glasbo, ampak hkrati skozi neka zelo močna, popularna družbena gibanja, ki so reprezentirali katere glasnik, nosilec je, bila, je bila ta glasba. Sprevi, ne znotraj same paradigme, tako kot s trevinskim inšalvam, znotraj same paradigme klasične glasbe. In za konec bi jim rad podvajal dva, dva posnetka. Oba počnemo že z Davona. In Obasta, Obasta zelo znana in mislim, zelo znana, če se zanimate za takšne stvari, Obasta ima zelo zelo velik vpliv. Zelo zelo velik vpliv v širjenju recimo, zvočnih zmožnosti, v širjenju zvočnega univerza. Obasta je iz 60-ih let, iz časa recimo visokega modernizma, ne, vrhunca modernizma, ne? Prvi posnetek ima naslov, prvi posnetek, močemo nam vse malo drugače začeti, ne vem, če veste, kdo je to Pierre Schafer, je, človek je, pač zelo, veliko ime v francoski glasbi in on si je, izmislil, on si je prvi izmislil tako malo konkretno glasbo. Konkretna glasba je glasba, ki ne nastane iz partitura, ki bi jo lahko tako drugače izvajali, ampak je glasba, ki deluje z konkretnimi zvoki, ki so posneti na magnetofonski trak in tako drugače kot tudi elektronsko manipuliranje, nekaj drugačnem in tako naprej. Tukaj glasba, ki se komponira po centimetrih na magnetofonskem traku z realnimi zvoki in obstaja samo kot magnetofonski trak, ne obstaja kot nek zapis. Kako bi rekli, ne razmerje med običajno glasbo in konkretno glasbo je takšno kot med gledališčem in filmom. Na imate skript, Vsaka predstava je drugačna, film je pa pač obstaja samo kot celulodi trak, se pravi, samo kot ta posneda, kot nič drugega ne obstaja. In to je bila konkretna glasba. In, uh, sam Šefer je to avtor v znamenitih knikov glasbi, traktato o glasbenih objektih iz leta 1966, pustimo. Um, najbolj znano, najbolj znane skladbe, te konkretne glasbe, je le ni napravo on sama, ampak njegov učenec, ki se menuje Pierre Arry. In prvi odlomek, ki smo poslušali, je nosi naslov Variation pour le in vzdih. In je natanko to kar pove naslov. Napisal je bil so pri katerih je zelo natančno in zelo dolgo snemal, dva elementa: Človeški dih, človeško dihanje, posneto od blizu. Kolikor se je dalo s tehnologijo, pač v začetku 60-ih let, in potem na čine zločno predelano, in na drugi strani vrata, se pravi, nek mehanski zvok, stara vrata, ki jih je našel na enem skredu na podeželju v Bergoniji v Franciji, tam preživel mesece in počasi proučeval škripanje vrat, in ga snemal. In k tem. Tema dvema elementama je dodal udarce na, na pojočo Zdaj Imamo kaj, imamo na eni strani mehanski hrup vrata, na drugi strani imamo natančno te tri elemente, o katerih sem govoril, na drugi strani imamo človeški glas, ampak ne človeški glas, ko je artikuliran, ampak sam dih, sprej, pred pogoj človeške glasu, vdih dih pred glas, tako rekoč. In na tretji strani, Uh, udarce na pojočo žago, ki proizvaja tone, se pravi edine tone, ki imajo določljivo višino, ki imajo urejeno frekvenco. Predvajam prvih pet, šest minut, mislim cela sklada, je dolgo 48 minut in žal je, žal je v enem samem posnetku tako, da se ne da preskakovati, ker bi vam radi, bilo bolje, če bi slišali tudi nekasnejše variacije. Na začetku prva vodna varijacija ima samo to pojoče žago, se pravi tone in dih, potem za drugo nastopijo vrata v različnih eh, izvedbah in potem pač bolj, ko stvar napreduje, bolj postane kompleksna, zanimiva in več parametrov se počasi vzpostavlja, ampak pač, dobro, ni časa. Stvar je bila prvič izvedena da 63 v cirkvi, v cirkvi San življen lepo v sredi Pariza na Sproti Notre Dame, to cirko, ki je izjemno uh, gostoljubna, zmire je bila izjemno gostoljubna še danes do avantgardne glasbe. Zelo veliko uh, avantgardnih usnetkov v Franciji se je uh, prvič, prvič izvedel v tej cerkvi. Spravim, da pritisnem na ta samo oddiham, ne, počutijo To vod na slovo Spanje. Spanje. Stvar je, stvar je zelo strukturirana, mislim, pri prvem poslušanju je težko stvari ampak stvar je zelo strukturirana, če poslušate celo vsak element je zelo premišljen in tudi trajanje, dobro prav, trajanje širtega je malo dolgo, da vzpostavi neko reč, ampak eh, vsi elementi se na nek način nalagajo ena drugega in kasneje ponovijo. mislim združujejo, če dalje bolj kompleksno se združujejo. In žal je res tako narene, da niso verjajci, ne vem posebej, ker vam raje predvajo ene stvari proti koncu, ki so opustimo. Um, Rio problem je na določen način, kako iz hrupa narediti glasno, tako kako se držati na tem robu, kjer se hrup v glasbo. Uh, Zakaj? Ja, tretjo imamo, ja točno. Ne, to moraš mora uh, glas. pogledati. Zakaj? Zakaj? Privesti do nekega ekstrema, nekega, do nekih ekstremnih lek, do nekih ekstremnih zmožnosti. No, Avtor te, tega drugega posnetka, ki je zelo, zelo znan ki ima tudi izjemno vpliv v zgodovini glasbe, je Lučano Berijo. Te ki je napisal opero po Kalvinovi zgodbi. In Lučano Berijo, ki je na od velikih imen, pa odobne glasbe, mislim, umrl leta 2001 ali nekaj takega je v konec 56. letih zašel pisati neko serijo sekvenc. In v celem življenju je napisal 13 sekvenc, to je v prva integralna izvedba vseh 13 sekvenc. Vsaka od teh sekvenc je bila napisana za en solo inštrument. Različne inštrumente, od prve je za flauto, za klarinet, za pozavno, to za pozavno, ki je zelo znana in izvajo več kot vinko globokar, Um, in na določen način, zadnje za harmoniko, bi vsaki od teh sekvencij skušal preigrati vse zmožnosti nekega inštrumenta in jih prevesti do nekih robov, do nekih ekstremnih uh, lek. No, sekvenca tri je napisana za ženski glas. Vsaka od teh sekvencij je bila napisana za nekega posebnega izvajalca, ki ga je imel pred očmi kot posebej izmožnega, in sekvenca tri je bila napisana za njegovo ženo. Njegova žena se je imenovala Kathy Barberian in je ena pač zelo, zelo znanih glasov 20. stoletja, en mitični glasov 20. stoletja, ameriška sopranistka, ki je bila klasično šolana, imate njene zelo znane posnetke, Monteverdija, in tako naprej. Ampak nekem se je poročila z tem avantgardnim očtekancem, Lucianam Berion, ki je začel siliti v malo, kot boste videli, nenavadne, na nevadne dvige, in rezultat tega sodelovanja je sekvenca 3. Za solo ženski glas, 8 minutova in um, posto cel, cel posnetek. Um, za to, da bi napisal to sekvenco 3, je rabu Berjo nek tekst. In obrnil se na svojega prijatelja pesnika Markosa Kuterja, s temi besedami. Je, give me a few words for a woman to sing. Daj mi par besed za žensko, da je zapoje. Da? In Marko Scooter je vzel to naročilo dobesedno. Tako dobesedno, da je prvi vers tega zelo teksta je give me a few words for a woman to sing. Mislim, je to, kar je bilo samo naročilo, je vzel kot prvi vers. In celotni tekst se pač glasi v angleščini give me a few words for a woman to sing a truth vzpravljajo nas, da Daj mi pa besed, ta ženska zapoje, resnico, ki bi nam omgočila, da zgradimo hišo, brez skrbi, pred pada noč. To je kompletni tekst. Sam ta tekst je bil zelo veliko krat komentiran. Ljotarma recimo cel tekst z eno give me a few words for a woman to sing Posnetek je zelo znan in ki so pa težavni za poslušanje, obozarjam, ne, ne, ne bom predvajal prijazne glasbe, ampak glasbo, ki je glasba za zbuditi ali poslušati na nek drugačen način. In uh, žal, svojo ploščo s posnetkom Castellana, ki se je v komo nisem mogel situirati komu. In sem si sposodil eno drugo, ki je poje Luiza Castelani, tudi sicer izvrstna pevka, ki je veliko sodelovala z berjem, Verjem, tistega mitičnega posnetka. Z Že žal, žal, nima. Skratka, osem minut, e, sami, sam tekst je težko razumljiv, mislim, pač, tako transformiran, da ga je težko razumeti, zato vam ga pač povem naprej. Vstupam, da vas nisem preveč tam mučil. <laughs> Tukaj bi <mi> se ustavili. Seveda <hledanje> sem pripravljen odgovarjen za sva vprašanja. Sam sem malo kvalificiral to tezo s tem, da glasba je imela zelo velik socialni napon in zmožnost artikulacije družbenega upora, koliko je bila povezana z neko serijo družbenih giba. In to se je zelo močno zgodilo v, v šestih letih. Najprej rok glasbe ko je neka cele generacija odstok, mislim, je bil pač pojel, cele generacije. In, Nega cele generacije je pač živela svojo, boh pomaga. tudi mojo, mislim, pač mladost. <laughs> ne vem, kako bi ta mladost gledala, brez, brez rok glasbo v nekem trenutku. Ne? In, in zanesljivo pa tisto, kar je nosilo rok glasbo, ni, ni bil samo glasbeni element. Glasba je artikulirala določene stvari, ampak ni, če pogledate moment, v katerem je nastala rok glasbo da bi 40 imeli maja eh? to je bil nek strahotno nabit, eh, historični trenutek, to je strahotno nabit za majskim oporom, za praško pomladijo, za sedmo čez slovaška, za vietnamsko vojno, za serijo, z končno serijo protestov ameriških, zoper eh, Z vietnamsko vojno, z obojem Martina Luthera Kinga, z kompletnim eh, civil rights movement, z obojem Čegovare, s Kubansko revolucijo, s kulturno revolucijo na Kitajskem, mislim, da je bil trenutek, ki je bil tako močno socialno in politično nabit, eh, da je glasba ponujala, mislim, rock glasba, takrat ponujala eno od, eh, en, en način artikulacije teh stvari. Eh. In se mi zdi, da je ne mogoče razumeti izven te, izven te, te konstelacije. In v konec 70-ih let, če pogledate učinek, ki ga imel na začetku punk, ne? učinek, ki ga imel na začetku 80 ih let prenajst lajbah, ki je bil učinek neke zaprepadanosti ali enigme, ne? ker je bilo videti, da štirje mladeniči v črnem nenadoma z glasbo, ki je na nek način uh, neartikulirana groba ali uh, neposebno sofisticirana, uh, zelo živo zarežajo v neko družbeno tkivo. Ne? Uh, to, vse le so bili trenutki, kjer je glasba da artikulirala družbena gibanja. To, kar si mi zanimivo zdelo leta 13, je, da to so bili, Šemberg in Stravinsk, sta glaske datelje, nekaj zelo, zelo klasične glasbeni izobrazbe, in niste hoteli druzga, kot narediti novo skladbo klasične glasbe. In samo dejstvo, da se to skladbo predvajala v tem trenutku na koncertu, je pripejalo do, do strahotnega revolta. V, na Dunaju se v parlamentu postavilo vprašanje. Kako je mogoče, da je Schönberg profesor na akademiji za glasbo? ali lahko, prosim, to država uredi? Hočem reč, znotraj same klasične glasbe takega trenutka potem ni bilo več. Bilo pa številni trenutki, ko je glasba artikulirala, pomagala artikulirati različno družbe na gibanju. dobila pač politični naboj, ne toliko sama zase, če poslušate zgodne punk posnetke, so neposlušljivi. No? Mislim, so bili pač ljudje, ki so nabijali brez vsake glasbene občutka ali izobrazbe ali kar koli ima občutila zelo dobro, da so to, mislim, ne, to ne mislim kot kritik, pa v tekem trenutku je bilo zelo pomenljivo, da so lahko artikulirali pač ta socialna revolt. Sem pač malo težko da danes poslušati. Ne ja. Kaj je res, uh, posjedna, uh, Ne, pogledaj, eh, najprej obstoji neko tehnično, uh, lahko obstaja, obstaja tehnična definicija glasbe, ki, ki pač reče... Ne, ne, Gledaj, obstoji neka tehnična definicija glasbe, zbrojo glasbe je umetnost delujejo so toni in toni so stvari, ki se da popolnimo akustično definirati, zpravi, imajo določljivo višino, imajo določljivo frekvenco, imajo, da se, čisto fizikalno, imajo urejene amplitude v nasprotju za šum, ki tega, tako naredite, posnetek, mislim grafičen posnetek tona in vidite, kako, je, kako zgledajo amplitude in koliko amplitud mora biti na eno sekundo, 440, zato da je to A, Vsakemu tonu je določljiva višina. Ne? To je neka tehnična definicija. Čim smo izven tega območja, smo v območju šumov, hrupov, nekih drugih zvokov, ki nimajo pač te določljive višine. Ta tehnična definicija nikoli ni bila dovoljna. Če ste poslušali, kaj sem načetku govoril o Platonu. Platonu, se je, ne, eh, glav, eh, Platonu je nevarnost hrupa. Niso predstavljali eh, toni kot tak. Mislim, glasba kot taka. Nevarnost hrupa mu je bila že sprememba osnovnih oblik, ustaljenih, tradiranih oblik, v katerih se je glasba izvajala. Sprej, čim je prišlo do spremembe teh oblik, nekaj, kar mi za našo vliko sploh ne bi slišali, da so te oblike druge, to se dogaja skupaj v nekem zvočnem prostoru, ki ni več naš. Prvi, Nevarnost hrupa preti od znotraj, čim, čim se spremenijo neki osnovni glasbeni parametri ali neke osnovne oblike znotraj, kateri se glasba dogaja. Če pogledate ovedo polifonije v srednjem veku, kako je polifonija na začetku bila pričakana? In na začetku je crkva pričakala polifonijo na noš. Zato, ker čim poje več glasov skupaj z različnimi zvočnimi linijami, ni več mogoče razbrati tekste. In tisto, kar je garantiralo smisel glasbe v gregorijanskem koralu, v zgodni sakralni glasbi, je bila ravno to, da se razume tekst. Če imamo tekst, ki je sveti tekst, potem se ve, čemu ta glasba služi in kaj ta glasba je. Tisto, ko imate polifonijo, več neodvisnih glasov, ni mogoče slediti tekstu. Ja, kaj bomo imali potem? Mislim, to je priti ti skratka nek kaos ti da se bo ravno ta transcendentni smisel izgubil. Spremem vsaka nadaljna uvedba glasbene forme je bila pričakana kot hrup in meje, kje se začne glasba, kje se konča hrup, te meje objektivne ni. Dejansko ta dva posnetka se mi zanimiva, ker se dogajata oba na interfejsu, točno na interfejsu med glasbo in hrupom. se skušata premikati, pomikati, preiskovati, kje ta meje obstaja. In zanimivo, dobro, mislim, je, dobro, mislim, mogoče, pač mi ste pač... Ne poslušate, te sorte glasbe, te, ta, ta dva posnetka danes sta klasična. Oba sta klasična, ne? Oba, oba sparata v, v repertoar klasične glasbe danes. To nije odgavne glasbe, to že tem se reče modernizem, to se že napovočuje na univerzah kot klasične posnetke v neklasični momenti. Bila pa zelo vplivno, ravno zato, ker sta eden v konkretni glasbi, drugi pa z zmožnostmi človeških glasu, odprla eksperimentiranje v 70. in 80. leti, ki je šlo predvsej dlje. E? Ustojijo posnetki, ki so veliko bolj ekstremni od tega. Ta dva sta mi zdi zanimiva, ker ste na začetku. kar mi in ritem in univerzno in v pristup. Zdaj mi znam, če hrub, na drugi strani, ki ni naš notreni, ne, ampak je nekaj, kar, se, kar ravno tako proizvaja človek, ampak z nekim inštrumentom. Če mislite, da ta, ta pojava tega vse splošnega hruba, ki ga proizvajajo z mobili, stroji, če je to res samo zgolj um, proizvod stanja univerzuma, oziroma, če ni ne tako ničin proizvajamo spet niko univerzum, Ja, um, civilizacija bolj, ko se širi več hrupa dele, ne? mislim, hrup je nek, mislim, to, to kar dobro, obstaja naravni hrupi od uh, streljne vihte, bočanja, morja in tako naprej, ki se nam danes že zdijo uh, sublimno lepi. Na nek način, če lahko sploh še slišimo tako potoček, pa narava, mislim, če še kjer obstajajo neke otočki, kjer to je mogoče slišati, smo že vsi, smo že vsi veseli. Ko čem reči, civilizacija dela toliko hrupa, da je treba že kar se potruditi, da, da sploh še pridemo do, do nekih hrupa, hrupa narave. Ne? In s tem je seveda proizvaja nek svoj, nek svoj nov zvočni univerzum. Mislim, toliko hrupa, kot bo na okoli, zdaj, ga na okolji zdaj, da ni bilo še nikoli. In tudi toliko glasbe, kot, kot je na okolji zdaj, ni bilo še nikoli. Ampak to... Mislim, tukaj se nisem spuščal potem v neko celo zapleteno in dolgo zgodbo o zmožnostih reprodukcije zvoka, ki se je postavila v 19. stoletju in ki pomeni neko veliko cezuro v zgodovini glasbe. Prvič je bilo konec 19. stoletja možno posneti zvok, ga na zvočni nosilec in ga predvajati. Mislim, kadarkoli vsako dostopno. Prvič je bilo mogoče, možno zvok prenašati nadaljavo. Neke stvari, ki so bile starišče tradicije, starišč običajnih izkustv zvoka, videti kot čista magija, čarovništvo. Je postalo nekaj, kar je del, tako, tako del vsakdanjega izkustva, da ne moremo minute brez tega. Da sploh ni več oddiha od tega. Zdaj ta zmožnost reproduciranja zvoka, kloniranja zvoka vsebodo umetnosti v dobi njene tehnične reprodukcije, da je Benjamina vesej, ne, je postala na določen način dušeča. In s tem se mi zdi tudi glasba na določen način, če dali bolj postaja zvočna kulisa, če da bolj ni nasprotje hrupa, ampak del hrupa. Ne morete večni kamor, da biva zasledovala glasba iz raznih zvočnikov, radio, televizije, kače Mi Nisa knjiga Kinjarjeva, ki se do do glasbe, govori natančno o nekem zvočnem totalitarizmu te civilizacije. Ne morete ubežati hrupu te civilizacije, ne morete ubežati glasbe vsakršne, kar naprej. In Kinjar, ki je bo človek klasične iz zobrazbe, piše v tej knjigi ravno o tem, zakaj je njehal poslušati glasbo zakaj ne more več poslušati glasbe? Ravno njegov odgovor na ta zvočni totalitarizem je, um, ščepal, prodal je kremofon, posnetke, radio, vse. Nehal je, po ponovim, nehal je. Človek je napisal nekakšen standardni zelo zanimiv knjig o zgodovini glasbe, naj mislim, ki ni dr. Colli, mislim, črtovi, del svojega življenja, ko je na to. Preberite si knjigo, zelo zanimiva. Tako je malo nekaj vhod je zabili, ki ste tu, najprej, eh, ta, kaj ženska, tu me je malo presenetno, no, bom povedal najprej, kde je zabili, ena druga pa ta eh, učno povezava, ki nekako historično, eh, se jaz ste tako Pribljavi se, ali pa resnično religiji, elementa, ne bojaš, ne, da je religija, da ne kažeš, se človek, in ste je zgodil je divno, da je Da, prizorice, trguljčice, ne ona, ga izbudila, tem, ki gole, je zgodila, pomeni, da so se potemki z temi govori osebne paranoje. Meni se je zdelo vedno, da ga to pisalo. In po drugi strani, tudi to nekako kako malo moramo to pomeni, da imamo srce. Ker v bistvu med kruhom in glasbo je človek vedno izbral, ali pa glasbo za to, glasbe. Ljudje so se klicati, še so bili količevali, se in, in s tem artikulirati nek, nek hrub v znan hrub, ki se je odotropla, od starih ljudi, za in tukaj so In na ta način tudi to neke, neke oblike stvarja komunikacije, v bistvu, eno ne div, nočemo reči, da se postopno povezuje z neuromodalnimi elementi. Meni se zdi, ta artikulacija grupa v, v glasbo pomeni, da nekaj element, ki se razvija, predvsem zaradi uh, te, tega prijetnega občutka varnosti ob neki znani prijetni arhikuliranih, hrubih ne? In, in to nas pa zdaj, ko seveda v tem trenutku, ko še pet še živali, to grozno primirja, ne, Kaj je to hipo, ne? Kalost, ne? nas in tega krupa, No, kar zadeva zvezo glasbe in religije, Mislim, um... Bolj natančno, mislim, govorostno o ritualu, ne? v ritualnem značaju glasbe. In ritual je bolj neutralna beseda in pokriva več raznih stvari. Ne? Mislim pa, da do 17. stoletja je glasba imela določen ritualni gestus. Je bila zvezana, mislim, tisto, kar definira glasbo, ni samo to, da bi se klicali ali bi se dobro ob tem počutili mimo grede ali karkoli. Glasba je vedno zahtevala svoj prostor in čas definirala je nek določen prostor, ki se dogaja in s tem, ko se je začela, je definirala svoj čas. Začel, čas se v glasbi na določen način usta. To se iz običajnega časovnega toka. Livistrovski je o tem veliko razmišljal, mislim, ki je bil na nek način faliran glasbenik, nekaj ni mogel tega preživeti. V nekem trenutku, pravi, glasba je mašina za zaustavljanje časa. Dokle traja glasba, smo smrti ustavimo čas. Mislim, kako na nek način glas, čas se spodvije, vas se producira svojo lastno časovnost, ki je izločena iz običajne časovnosti. Se pravi, ta ločitev od običajnega časa in običajnega prostora vse življenja je tisto, kar je historično bilo povezano z ritualom. In to mislim, da je trajalo do 17. stoletja, ko so se začele pač neke, neke druge, neki drugi tipi Poslušanja in oprizarjenja glasbe, tipi kot so bili opera, koncert, oratori, karkoli nekih različnih, različnih drugih uporab, ki so bili, za sponjo, buržoazne družbe, skratka, ne, ki so zadeve re, redefinirali in spostavili nekaj samemu pojmu rituala, da je popolnoma drugo vrednost, da ga desakralizira. Ne. Zaj, seveda je nasproti recimo sakralnemu gestusu obstajala obstajale so bakične, bakanalije, ne, v antiki. Obstajala je ogromna karnevaleska kultura v srednjem veku, to, čem piše Bahtin dolgo in široko, ne, ki je bila ravno kultura, rspada orgij, hrupa in tako naprej. Ampak s tem ne pridemo val rituala. Mislim, bakične orgije so bile bakanalije so bile pod uh, zaščitom Boga Dionisa, ne? ki je bil nasprotni, mislim, nasprotni pol Apolona in sta na določen način pogoji en drugega, če Na določen način sta povezani Dionis in Apollon kot nasprotiji. S samim uh, tem divijami bakanalijami ne? ne pridemo ven iz rituala. In tudi karneval. Ima, deluje v srednji veku samo tako, da ima odmirjen čas in prostor. Dokler je odmirjen čas in prostor, takrat je dovoljeno vse. Pa si lahko ljudje dajo duško, kako hočejo, naenkrat so vse te paradije, tako kot so karnevali še danes dogajajo v Južni Ameriki. Ne? Lahko se dogajajo zelo ekstremno, ampak dogajajo vse tiste dva dni. Zdaj, zelo natančno je karneval uokvirjen v, v nek ritualni gestus. Ni ukinitev rituala, ampak njegova doplomitev. In toliko, mislim, da ritual je beseda, do 17. stoletja lahko razumemo glasbo kot upeto v ritualni gestus. Kasneje je res prišlo do sekularizacije, desakralizacije, kakoli nekih drugih tipov razumevanja glasbe. Povezave glasbe in uh, tvorbe novih držav. Poglejte tvorbo himne. V, et, vse, vse te slovite himne Marse je Save The King, The Queen, uh, cesarska himna in tako naprej, nastanujo, vse nastanajo v zelo kratkem času v druge polovici 18. stoletja. Poglejte opero, Wagner, Verdi, mislim, na nek način, starovno glasnika nemško nacionalne ideje, glasnika Verdi, glasnik ideje Združitve Italije. Ne? Sprej, glasba postane glasnik nekih, nekih Političnega vzpona, buržovizije in tvorbe držav. Simfonični orkester je vse le razkazovanje državne moči, če lahko rečem. Vedno je ta moment na državne glasbe. Ampak to, to je pač, s tem se je glasba spremenila od tistih prejšnjih časov. Kaj nam je zdaj uveljavilo naše? Ne, mislim, težko vprašanje je zaradi tega, ker je sem zdi, da celotna, celotna produkcija glasbe ima danes toliko uh, različnih vej in uh, je, tako močno je podprta z industrijo in uh, masovno produkcijo da je zelo težko postaviti nek skupen imenovalec, ki bi lahko rekli sodobna glasba. Kaj je sodobna glasba? Pojmenjena, kaj je sodobna glasba? Mislim, da v nek način so, je vse panično. Mislim, ni, zlasti se mi zdi po zatonu modernizma, ki je bil pač neka šola, so ljudje, ki so se razumeli kot, kot, kot šola. Barry je umrl tam 2001, Štokhausen je umrl pred par meseci, mislim, je bil tačno. veliki, zrez, velika figura modernizma, Ligeti je umrl pred par leti, tisti, ki je na okolji, je globokar in otabene danes v Ljubljani, ravno, to ne bo zadnja veliko reč, angli zgodovine, danes so prizarjajo v Ljubljani, ampak on je recimo še človek, ki je vse te ljudi poznal z njimi skupaj izvajal glasbo, ki je del te modernistične generacije. Ne? Da, Do tle, do tle je mogoče napisati glasbeno na zgodovino, do modernizma. Napisati je mogoče še na poglavo, ki se mora reči minimalizem. Terry Riley in tako naprej in Philip Glass in tako naprej. Mislim, ne, to ni tista glasba, ki je bila meni posebno pri srcu, ampak dobro, recimo obstaja kot poglavi. A se je zgodilo kaj potem? A je nastopila sploh neka razpoznavna smer ali nekaj, kar bi lahko z zarezo? In mislim, da je nek osnovni problem našega časa, kako težko je narediti zares? kako težko je narediti neko gesto, ki bi dejansko zbudila, premaknila in predstavljala neko ločnico. In če da je teže, mislim ne samo v glasbi, ampak tudi na drugih, na drugih koncih. Kaj se je zgodilo v literaturi po Becketu? Mislim, če sem že Becketa navedel kot nek. Ne, primer visokega modernizma ali neke do, zelo, zelo skrajne literature, recimo, ne literature, ki gre do nekega roba literature. Mislim, zgodilo se marsikaj, se seveda da se piše ogromno literature, ampak po mojem skoraj nič, ker bi imelo to težo. Ne, glede, jaz mislim, da, če, če, če lahko s Platonom, če se vrnem k temu Platonu, bi lahko rekel, Platon je videl katastrofalno nevarnost v tem, da se spremeni neka glasbena forma. Čim popustimo pri glasbeni formi, bo vse šla korak. Oblast bo šla Ljudje bodo nehali verjeti v bogove. Ne? Mislim, da imamo danes ekstremno nasprotno situacijo. Lahko dopustimo v glasbi karkoli, karkoli si kdo zmisli, ampak oblast se perpetuira mislim, oblast se perpetuira po nekih svojih parametrih, mislim, oblast, oblast, hočem reči, neka paradigma, recimo, neoliberalnega kapitalizma, globalizacije, kakorkoli zdaj to poimenujete, ne? se mirno perpetuira s tem, da dovolimo lahko kakršno glasbeno obliko, ne da bi komorkoli to pošlo do življa. Ne? Spravi, ta zveza oblasti in glasbe je na določen način potpolnoma razpad. Ne? Več ko vse dopuščamo, bolj se oblast nevidno perpetuira. Mislim, situacija, ki je direktno nasprotna, inverzno, simetrična, Nekaj, ki je, recimo, po nekaj nas proti nekaj, neko, ne, menihi, nekaj govorijo, ki izpustijo nas, a je tem to komunikacijo iz tegluh glasa. Ne, mislim, je gluhost in za zamokstva dve različni stvari, mislim, gluhost je, dobro, fizična nezmožnost, ki povzoroča seveda zelo velike... Mislim, ne. velike težave seveda samemu življenju, ki je na ta način prizadeta, ampak tudi velike družbe, način, kako se razumeti gluhost ali se spopasti s tem ali um, živeti s tem, je, je, neka, je vselej bila neka velika družbena težava. Ne? ne samo na strani gluhem, ampak na strani, pač, ki slišijo. Ampak, dobro, to je nek čist problem zase. Zdaj, um, problem oka, problem tišine. Ne? Um, jasno, da tišina pomeni neko, neko zarezo, odločitev za tišino pomeni neko zarezo. Tišina ne pomeni to, da ni česar slišati. Tišina nasprotno pomeni, da poslušamo bolj kot običajno. Dokle so neki zvoki okoli, smo pač nekako uspavani s tem, da so zvoki. Na tih trenutek, ko nastopi tišina, nastopi nek trenutek, ko um, uhov prisluhne v neki zelo, zelo povečani čuvječnosti in nenadoma zazna, da tišine ni. Hočem reči, že če poskušamo umetno postaviti tišino, Um, slišimo svoje lastno telo, slišimo zvoke svojega telesa, na določen način um, sama tišina uokvirja neko čisto, nek nov tip poslušanja zvokov. In dobro, hotel sem vam predvajati, Dobre, ne, nisem. Ne, bom, ne, ne bi vam predvajal, ampak mislim, veste, da veste, naj, najslavnejših modernističnih skladb, Ekstremnih moderničnih sklap je pač ta skladba Johna cage ki ima naslov 4 minute in 33 sekund, ne? tudi ta 52-53 in ki pomeni natančno to, kar pomeni. Pride izvajalec na odr, se za klavir recimo in 4 minute in 33 sekund je tišina, ni, ni česar, nič, nič se ne igra. Zdaj, a je to glasba? Ne? Jasno da je Cage hotel narediti neko, neko gesto, neko odprtje. In Cageva poanta, če berite njegove spise, je v tem, da... A, svet je to glasba. Poglejte, kaj se dogajalo na izvedbah te sklada. Ne? Ja, najprej so ljudje poslušali napeto, pa potem se ni ne zgodilo, pa so začeli kašljati, pa so začeli rukat, pa komentirati. Pa, a, protestirati, pa proizvajati zvoke, pa se smejati, karkoli, ne. Spravi, razvilo se, če dali več glasbe, nekako rečem. <laughs> Mislim, da pač nek okvir, ne, 4 minuta in 33 sekund, v katerem smo nenadoma soočeni z svojim lastim zvočenim in univerzom. Ne? Nenadoma začnemo na nek drugačen način, to, ravno od dejstva, da se to dogaja v dvorani, da pridemo na koncert, ker se to izvaja, ne je zelo pomenljivo, ne, zbrali smo natančno zvoke samih sebe. Ne? In to je bila recimo Kajđeva gesta, ki je na določen način, ki so primirjava iz oživljenja, ne ustreza recimo temu maljevičnemu kvadratu, ne. Bil kvadrat, črn kvadrat na beli podlagi, na koncu naredu bil kvadrat na beli podlagi, na levič naredu, v seriju, variacij. na to temo, ne? bel kvadrat na beli podlagi. Se pravi, ravno vidite konture belega kvadrata znotraj bele podlage. Lih tok, da jih vidite. A je to slika? Ne? Na nek način, a, a vprašanje se je postavilo, kako je mogoče od naprej? Je mogoče še kaj drugega? Ja, na nek način je mogoče nekaj druge. In če sem že govoril leto 1913, takrat je nastal prvi Malevičev kvadrat, 15 mogoče, no? takrat je nastal Dišano, uh, Dišano prvi ready-made. In to so bili trenutki, tudi Malevič in Dišan, sparati v natančno isti trenutek kot Šenberg in Stravinski. Ne? Spravi, trenutek zareze neke prekinitve s klasično z klasičnim gestusom glasbe, z klasičnim razumevanjem umetnosti, ampak to ni bil konec, to je bil začetek. To je začetek moderne umetnosti. Ne? Čist grešeno je reč, a je mogoče pot naprej. Ja, ne sem da je mogoče, ampak celotna sodobna umetnost pomeni pot naprej od malevičeve kvadrata. Brez malevičeve kvadrata ni sodobne umetnosti. Ne? Spravi, to je začetek poti. Narediš gesto, ki dejansko osvobodi prostor, ki naredi prekine z umetnostjo kot reprezentacijo, in odpre nek drug prostor. In takrat je bilo to mogoče. To je bil nek res enfatično veliki trenutek, se mi zdi, začetka modernizma. In ta trenutek je trajal do 80-ih let. V glasbi moj lahko sledimo na drugačne načine. Štokazno, mislim, Šenberg, Berg, Webern, što Halden se je učil pri Webrnu, ne zadnji, bolest. So ljudje, ki vlečejo to tradicijo od, od Schoenberga naprej, pa drugi strani Stravinski, šola, vašola. Mogoče je videti, kako se je do 80-ih let nadaljeval ta trenutek modernizma. Takrat je pa nastopla ena stvar, ki se reče postmoderna. Postmoderna, ki je po mojem ne To je mašilo za vse sorte, kar se je zgodil potistem. Vse sorte, kar pač ne gre, več v tamo modernizem, pa so zelo različne stvari, zelo različnega dometa, zelo neenake, kar karkoli, ampak zato, kar ne vemo, kako temu reči, rečemo, to je pa postmoderno. Postmoderno ne združuje nič, pomeni vse pa neč. Ne, ne imenuje nekega pojav, po mojem. Ja, mislim, vprašanje, ki je načenje, da je zelo veliko vprašanje. Mislim, vprašanje ponavljanja, strukture ponavljanja. Zato, ker ponavljanje je nekaj, kar, je, nekaj, kar definira glasbo. Mislim, glasba je vedno strukturirana okoli nekega urejenega ponavljanja. In... Um, To, to je en dramatski element. Če glede neke čisto osnovne glasbene strukture, ABA, kaj to bomeni, imate nek začetek, potem imate nek srednji del, ki se odli in potem en, nek močan moment, ko se ta za, za, začetni del spet ponovi, prepoznate, kaj vem, sonatni oblik, na, zim, zelo veliko glasbenih forme, zgrajenih natančno na tem, da se pač ponovi neka začetna struktura in s tem se stvar lahko zaključi. Se pravi, Element, osnovni gradnik glasbe, ki je repeticija. Znotraj glasbene, znotraj glasbene, same glasbene forme. Poleg tega imate to, kar ste načeli, pač ponavljanje neke celotne skladbe, ki skozi ponavljanje postane druga. In to je neka usodna lastnost ponavljanja, s tem pridemo do zelo, zelo bolj oddaljenih, več filozofskih problemov. Da, kako naj rečem, a, da ponavljanja ni. Mislim, ponavljanje ni v tem pomenu, da bi se lahko karkoli zares ponovilo. S tem, da se ponovi, že postane drugo od sebe. Mislim, ponavljanje, samo ponavljanje je že forma spremenjenja, že na določen način se buja določeno, določeno spremenjo. In, um, dobro, ne vem, koliko sledite sodobni filozofiji, mislim, Žil Delovski je pač eno od največjih imen sodobne filozofije, je prav nekaj knjigo Razlika in ponavljanje, v kateri zelo strastno brani tezo, da je ponavljanje naša edina šansa preizvodnje novega. Um, Novega, nekega navideznega novega, kar naprej hrastanja ponovem se hitro naveličaš. Edino ponavljanje je naša možnost, da se res nekaj novega proizvede, res nekaj drugačnega. Edino to je paradoksna teza, ki ima svoje opore nazaj v Kerkegaru, ki je napisal celo knjigo o ponavljanju, o strukturi ponavljanja, o nemožnosti ponavljanja. Nekaj gre nazaj k ničaju, katerega je eno veliki gest je bilo ravno večno vračanje enakega. Zadnja beseda ničeve filozofije. Skratka, mislim, vaše vprašanje zadeva zelo velike probleme. Mislim, ni enostavnega odgovora, ampak zadeva zelo hitro do zelo velike problemov. Okoli ponavljanja. Mislite, beseda je mi so postala kot začetek? Ja, mislim, ta ne, mislim, spodobo, da Ja, sigurno, sigurno. Ja, ta dejansko je, da je zračen, tega dejanja. Te to bilo... Um, ne, knjigi, mislim, če že ne začetek Janeza evangelija, ne, ja. tudi v knjigi ukvarjam z nekim, z neko zelo pomembno figuro, neko zelo nenavadno figuro, ki je figura Janeza Krstnika. In Janez Krstnik v evangeliju pač samega sebe opredeli kot vox clamantis in deserto, glas opijočega v poščavi. Zpravi, v Janezovom evangeliju imate dejansko, neko celo teorijo, razmirja med glasom in besedo Zato, da bi bila beseda možna, da bi se tako utelesila, da bi prišlo do Logosa, je potreben najprej glas. In v tem, kako je, je natančno citat, ne bom, bom znam natančno reproducirati, Janes Krstnik pravi, v tem, ko on rase, se moram jaz manjšati. Z tem, ko raste beseda v Kristusu. S tem se mora glas smanjšati. Zprevinem glasu je natančno spostaviti prostor za besedo. In to razmerje, tako kot nastopa tam, če ste že omenili ta stavek, ne? si je, recimo, Agustin vzel za ne, ravno za neko dolgo meditacijo v razmerju med glasom in besedo. Med glasom in smislem. Med glasom kot tistim krb, prinaša in omogoča smisel in bolj ko je smisel, bolj mora glas izgledati. Znači ta uh, teorija, ki smo mimo grede tuki na vrhu, da pač obstojnika notranja teologija glasu, smotnost glasu, ki teži klogusu, to je teorija, ki je mogoče recimo direktno dobiti ven iz Janezove evangelije. Ja, mislim, ta moment koncepcija, dobesedno koncepcija skozi glas. Ne? In nek moment, mislim, moment oznalenja, moment, ki, se, ki ga imate na prvi strani Biblije na nek način. Ne? Svet nastane iz glasu, pa ne samo na prvi strani Biblije, v vseh klasičnih mitoloških tekstih. In najprej glas, potem pa svet. Neko božanstvo spusti glas in s tem, da reče, bodi karkoli že, sveti posledice glasu. Ne? In uh, obstojni človek ki je zelo, zelo natančno pogledal različne stare religije in eh, dognal, mislim pač o nekaj, kar je spontano mogoče videti tudi ne? da je vir sveta sonorni vir. Ne? Vedno so neka sonorna, neko sonorno dogajanje predhodi temu, da nastane. Svet, ne? V zvoku je neka zmožnost kreacije. Ehm, drugače pa, mislim, ta teorija, ki jo, recimo, Augustin potegni iz Janazove Evangelije, ta te spontana teologija glasu, mislim, na določen način, to, kjer je skušen svoje knjigi narediti, je pravno sprotno. Kako se vrniti od besede nazaj glasu? Kako izpostaviti sam element glasu kot zasrelevan? Ne? ne kot nosilec slogo svoje besede bez misle, ne? In sem v tem smislu citiram to, da je to en način razumevanja, ki je zelo, zelo močan in ki je navzoč v Bibliji in je navzoč skozi celo teološko tradicijo. Ne, glede je nekdo, ki je zelo, človek ga zelo toplo priporočam. mislim, mi je zelo, zelo, zelo fin za branje, nekdo, ki mi je na nek način blizu in uh, na določen način, pa, če omenjate Melo Pontija, tukaj sem govoril o tej, recimo, coni neodločljivosti med subjektom in objektom. Glas spade v neko, v neko cono, ki ne spada niti k subjektu, niti k objektu, ne? nekaj interfejs enega to je recimo glas. To je centralno in vrlo je problem. Zdaj imate v, v slovenskem prevodu fenomenologijo percepcije, fenologijo zaznave. Kaj je njegov problem? Njegov problem ni to, da imamo mi subjekti, gledamo ene objekte, en svet, precipiramo, zdaj pa poglejmo, kako se to dogaja. Njegov problem je v tem, da te ločnice med subjektom in objektom sploh ne moramo vzpostaviti kot izhodiščne ločnice. Začeti moramo s percepcijo. Začeti moramo z interfejsom. Začeti moramo s tem, kar on imenuje, kako se mi podrejšujemo v svet in kako se svet podrešuje v nas. Začeti moramo natančno na sredini, v coni neodločljivosti, zato da bi videli, kako se kot posledica šele pospostavijo nek nasprotistoječi stoveči, zavest, svet, subjekt, objekt. Ne? In to je neka osrednja, to je poanta, mislim, da zdaj dolgo pojemo je poanta konc koncertno-kultjevega pristopa. Ne? nezmožnost razločitve subjekta in, objekta in nujnost tega, da začnemo z interfesom Tisto, kar je edino realno, kar je, je interfejs. Percepcija je interfejs. Zato fenologija je percepcija. Mislim, iz, absolutno imam simpatijo do domrlo kontije. Mislim, da ima nekaj svoje meje sicer, ampak vidi stvari drugače, ampak mislim, da je to avtor, ki mi je zelo pri srcu. Ripše, hvala.